Іван Кирилович не така вже дитина, як вам здається, я теж знав. Я тільки порівнюю. Хоч, правду кажучи, я часто видавалася собі набагато старшою від нього. Але погодьте, що діти швидко розчаровуються у грі. Полуда опадає з очей, і білі гуси знову стають колькою, вітькою, танькою, і діти байдуже від них відвертаються. Хай, вовк викрадає гусей. Їх хваблять не гуси і не вовки, а емоції. Так вона балакала досить довго, повторюючись та нервуючись, і стороння людина могла б подумати, що Людмила Леопольдівна досі ображена, пригнічена Івановою непостійністю. А проте одного дня вона щиро призналася, що ніколи б не віддалася за Івана. Боялася зіпсувати собі життя. Люда теж любила і любить певність. Утім, ми з нею близькі. Після тієї місячної ночі вони з тиждень уникали одне одного. І потім лише один раз зустрілись у райвоконкомі в години людиного чергування. Хай глядачі заповнюють наш крихітний театр, незабаром я підніму завісу. А поки декілька зауважень щодо героїв. Люда поспішала. Люді необхідна була ця остання зустріч, що перекреслювала білу дорогу та розв'язувала дівчині руки. Бо за її спиною вже стояв Борисенко. Партія, як для Терехівки. Вельми вдала, солідна. А стривожений настирливістю загатного, підстаркувати холостяк зненацько розплющив очі і почав активно діяти. Люда ж була далеко не сімнадцятирічна, щоб відмовляти людині статечній, без двох хвилин директорові станції. Іван... Але Іван сам про себе скаже. Він стільки наторочив Людмилі Леопольдівні тієї ночі в райвиконкомі, що її бідній не сила було навіть всього записати, хоч як дбала про нащадків. Я скористаюся з людиних записів, не додаючи до промови загатного жодного слова – не пам'ятаючи, згадав про це в попередньому розділі, але Іван Кирилович, виходячи з редакції, попросив у друкаря дві сигарети. Потім вернувся і взяв ще одну, хоч майже не курив. Отже, загатний готувався до серйозної розмови. Більше того, він вже бачив себе в майбутній розмові з сигаретою на тлі темного вікна, з сигаретою в просторі приймальні тощо. А сцени сигарети видавалися йому ефектними. А тим часом, повторюю, він майже не курив, мав у дитинстві операцію на горлі. Вчителеві Петру Васильовичу нетерплятці теж заборонили палити. Гланди вирізали та якось не вдало. Сільська лікарня, знаєте, а він курив та курив і докурився до раку горла. Навіть хворий не випускав з рота сигарети. Посмокчий, кашляє, кашліє. все жартував, щоб не забули йому в труну покласти десяток пачок прими. Але знову я веселеньку затяг. Через нетерплячку ледве не забув гірких слів Івана Кириловича, сказаних мені в інтимній ресторанній розмові. Я спроможний любити лише недосяжний. Коли фортеця підіймає білий прапор, я розчаровуюсь. Я вічний лицар, якого вабить штурм, а не трофей. Ніч пропахла полином. Його гіркий запах забивав дух Іванові від редакційного ганку до бруківки, де полин переважили звичні запахи бензину та кінського поту. Але гіркота лишилась. Полин тут ні до чого. Гіркота в його серці. Та це був не лише біль втрати, а й біль народження. А врешті така втрата – це теж щастя. Є що втрачати, є заради чого втрачати – Загатний ступав повільно, впливаючи у приємний, возвеличуючий смуток. Густі соковиті барви ранньої осені, коли ще попереду бабине літо. Він навіть не думав, що зараз скаже люді. Слова народяться самі. Тільки вдонести донести до райвиконкому цю живу, високу тугу. Він рано випустив ручку вхідних дверей, двері спружинили, і ніби от того брязкоту тричі мигнули в коридорі електричні лампочки. А ще десяток хвилин, і терхівка склепить очі. Світло погасло, коли вони з людою вже обмінялися тими незначущими словами –